Europavalutan euron har varit under attack den senaste tiden, sägs det i alla fall. Om det är sant tycks det vara en ganska beskedlig attack om man jämför med tidigare spekulationer i fallande valutor. Men det som är definitivt sant är bakgrunden till den eventuella attacken. Eurosamarbetet är inne i sin allvarligaste kris sedan de flesta EU-medlemmarna skrotade sina egna valutor för tio år sedan ungefär. Sant är också att euromotståndarna här i Sverige har fått vatten på sina kvarnar i debatten om huruvida Sverige trots allt borde gå med i euroområdet. Välkomna till Ekonomiekot lördag. Jag heter Staffan Solning och är Sveriges radios ekonomikorrespondent. Jag er för Britta-Lena Ekström som är ledig i några veckor. Min samtalspartner idag är finansminister Anders Borg. Vi sitter i hans tjänsterum på Finansdepartementet. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Vem har du på väggen där? En snyggt porträtt i en guldram. Ja, det där är Anders Kedenius, han som skrev vår första tryckfrihetsförordning. Eh, viktig man för hela Sverige och för oss inom media, inte minst. Vi har ju en av världens bästa tryckfrihetsförordningar. Och en av de äldsta. Och ja. det är lite märkligt, för det där är faktiskt svenska statens enda porträtt av honom. Men eh, vi ska prata euro istället, tänkte jag. Eh, överlever euron? Det tror jag absolut absoluten gör. Jag tycker det ligger mycket i det du sa inledningsvis här. Å ena sidan har vi under den här krisen inte upplevt allvarliga valutaspekulationer eller allvarliga valutakriser i euroområdet. Och det är naturligtvis en fördel. Å andra sidan ser vi nu ändå en viss försvagning mot bakgrund av att det är en väldigt allvarligt läge i Grekland och ett antal andra länder. Mm. Men håller du med om att det är, en, att det är nog europrojektets allvarligaste kris hittills? Ja, det kan man ju säga utifrån att det är den allvarligaste krisen vi har haft på, på, på, på 60-70 år. Så det är ju klart att, att även för hela euroområdet och för europrojektet är det här en svår prövning. Jag tycker dock att man ur ett historiskt perspektiv måste säga att ECB den europeiska centralbanken faktiskt har hanterat situationen väldigt bra. Man har agerat kraftfullt och flexibelt tidigt. Och det var ju många som kände en oro för att, att ECB skulle bli bara fixerad vid inflation på, på, på kort sikt. Så att jag, jag tycker nog att i den delen har det fungerat väl. Sen har ju finanspolitiken inte fungerat lika väl. Det är uppenbart att det som sker i Grekland och i ett antal andra länder visar att ramverken inte riktigt har hållit måttet. Mm, mm. Det är i alla fall någon form av kriser också. Då kan man säga en kris för EU är stort. EU-projektet i stort EU är ju ändå ett politiskt projekt, kanske mer än ett ekonomiskt. Ja, vi får ju se hur det här landar. Nu har ju Europa hittills kunnat bidra och hjälpa till både med krisen i Ungern och Rumänien och Lettland. Uh, nu får vi ju se om man på samma sätt kan se till att vi säkerar att även Grekerna kommer tillbaka till balansordning. Vad, vad regeringen där själv förmår att göra och vad vi kan göra i övrigt för att stötta och hjälpa dem. Mm. Vi kanske ska påminna om vad krisen egentligen består i. Den har utlöst sig i alla fall av Grekland som är en av de länder som har de skraltigaste statsfinanserna inom euroområdet just nu. Och det visade sig för några månader sedan när den nya regeringen tillträdde att det låg hela driver av ekonomiska skelett i Grekarna grekerna hade påstått att de hade ett budgetunderskott på ja, drygt 3 procent det vill säga ungefär så mycket som är tillåtet i eurosamarbetet. Men sen visade sig att underskottet var mer än tre gånger så stort. De hade fuskat med bokföringen helt enkelt säger. Man häpnade ju onekligen. Häpnade du? Absolut och vi ska till exempel komma ihåg att när vi jämför med Spanien så är situationen väldigt besvärlig därför att i Spanien har man underskott därför att arbetslösheten har ökat. I Grekland har man drabbats relativt lindrigt av den ekonomiska krisen och trots det har man underskott på, på över 10% av BNP. Så att där är det ju frågan om att man strukturellt har förfalskat bokföringen och helt enkelt döljer dåligt stora delar av offentliga utgifter utanför den offentliga redovisningen. Så att det är en alldeles extraordinär situation. Samtidigt, precis som du säger, så har grekerna manipulerat siffrorna genom att trolla bort underskott. Och då använder de en komplicerad teknik som handlar om att använda framtida inkomster. Bland annat har de tydligen använt framtida inkomster av det statliga lotteriet om jag har förstått saken rätt. Och de här framtida tillgångarna sedan förvandlas till värdepapper som minskar statens underskott. Ungefär sådär. Det är rätt krångligt. Ja. Men, men det finns ju faktiskt en EU-manual från 2002 som, ger, som tillåter användandet av sådana här derivat, som det heter, just för att justera siffrorna över åren. Fast det var nog ingen som överhuvudtaget hade föreställt sig att det skulle se ut på det här sättet. Det har också visat sig att betydande delar av kostnaderna för hela sjukhussystem har hamnat utanför budgeten. Och det, är, det är stora delar av skatteintäkterna som inte har kommit in på det sätt man har förväntat sig. Så att det, är, och det är också uppenbart enligt Eurostat-politiska manipulationer i, de här, i den här redovisningen. Så att Det är på alla sätt bedrövligt. Mm. Så att den stora överraskningen är, är helt enkelt storleken på operationerna, eller hur vi ska kalla det, storleken på underskottet och storleken på trixandet. Alltså vi har ju två problem. Det ena är att europeiska länder generellt hade för stora för, för små överskott och för stora underskott under den goda tiden. Och det har ställt till det. Det, det har gjort att vi generellt har för stora underskott i Europa. Ett annat problem är att Grekland uppenbarligen manipulerat på ett bedrägligt sätt sina offentliga utgifter. så att Problemet är att det ena problemet läggs ovanpå det andra. Och då hamnar man i en, i en rätt akut situation där, där det blir en väldig press uppåt på bland annat de grekiska räntorna. Men tyvärr drabbas ju även länder i, i kringområdet. Både, både Ungern, Polen och Tjeckien har ju sett sina räntor gå upp ut, utan att de så att säga, har, har så att säga, en medskyldiga i detta. Mm. För det finns en del som säger att sannolikt visste man om det här i Bryssel i alla fall till en del. Och att på ett, något sätt så utmålar man... Grekland till en syndabock som därmed döljer att det finns en hel del andra problem inom, inom euroområdet också. Jag, jag kan inte värdera vad man visste och inte visste i olika europeiska myndigheter, men när jag har sett hur Joaquin Almunia den som, kommissionären som har ansvarat för det här, reagerat så har det för mig framstått som rätt uppenbart att han har blivit både chockad och bestört över detta. Det, här, det har varit en en situation som, och vi har ju faktiskt haft finansministrar från Grekland som har, det här är min tredje, och de har ju kommit var och en och, och bedyrat att nu ska det aldrig mer kokas några böcker och, och man ska minsann sköta Grekland på ett bra sätt. Och, så att det, det, det är många av oss som är väldigt förvånade över detta. Mm. Hur kan det gå till? Ja, man har ju överhuvudtaget svårt att tro att man från offentliga myndigheters sida döljer eller flyttar på kostnader. Det, det är klart att det kan bli fel i, i, i bokföring vid tillfällen. Det har ju hänt i, i Sverige också att vi får revidera några tiondelar av BNP hit eller dit. Men det här som handlar så att säga om i, i storleksordningen 3-4 procentenheter av, av BNP det, det, det har jag, aldrig, jag har faktiskt aldrig, jag kan inte ens minnas att jag upplevt det i något annat land. Nej. Um. Greklands premiärminister Papandreou han säger i alla fall att han var också rejält överraskad och chockad. Vi ska höra vad han sa i till CNN tidigare veckan. We have not asked for financial help. What we have asked for is the support to have the necessary time and political support to implement our program and whatever necessary measures we need to to take. Um we have said that um, what we are asking for basically is The support of the eurozone so that we can borrow as on the markets as every other country, uh, basically with the same rates that other countries are borrowing. And that's not a bailout, that's basically simply help. Which is if to... Grekland har inte bett om finansiell hjälp utan om politiskt stöd, säger Papandreou i CNN. Och det stödet ska gå till så att de övriga länderna ska se till att Grekland får låna pengar till samma ränta som alla andra EU-länder, tycks han mena. Just nu får ju Grekland betala mycket högre räntor, som du nämnde tidigare, Anders. Eftersom de som lånar ut pengar vill ha extra betalt, för risken det innebär att låna ut till ett land som de värsta olyckskorparna säger är på gränsen till statsbankrutt. Du har tidigare beskrivit Grekland och en del andra länder som toppen på ett isberg. Vad menar du med det? Det som är speciellt med den situationen vi nu har är att det är både USA- Japan, Indien och för den delen Storbritannien som har underskott på över 10% av BNP i år. Det betyder ju att det är välja upplåning som sker från stater. Mm. Och då, då finns det ju idag ett antal mindre stater som, är, som har i sig inte någon upplåning som är problematisk för de är så små. Men när det kommer ovanpå det här isberget då blir det ett väldigt, väldigt tryck på dem. Och, och det är klart att det, det, det, det plågar ju grekerna i detta. Mm. Men Grekland vill då. De vill. Bort ifrån e-space-positionen kan man väl säga att pappan det egentligen sa. Hur ska det gå till? Det enda man kan göra i ett sånt här läge, och det var ju det vi fick bittert erfara i Sverige, det är ju att man överträffar förväntningen att ta tag i problemen och börjar vita åtgärder. Och tyvärr är det väl så att hittills är det. Nu talar de om att förbättra skatteindrivning och hålla igen på en del utgiftsområden men om jag jämför med erfarenheter från Sverige, Finland och Lettland och Danmark som har gjort såna här processer så är det ju tyvärr så att de måste ha beredskap att höja breda skattebaser. De måste ha beredskap att ta i stora och breda utgiftssystem och, och där återstår det en del innan man kan säga att de har överträffat förväntningarna. Men det är ju det är vad Grekland kan göra själv. Men det låter på Pappan André som anser att han ska få hjälp av EU med det här. Hur ska det gå till? I första ledet måste han och hans regering själva säkra att de kan ta ansvar för detta. Det går inte att lösa problem på något annat sätt. Sen kan man säkert diskutera om det behövs andra insatser från EU som helhet eller från eurogruppen för att, att stötta dem. Men steg ett måste vara att han redovisar en, en, en plan och den måste bygga både på skatter och utgifter därför att annars får man ingen social balans i en sån här saneringsprocess. Och klarar man inte det klarar man det, det inte politiskt. Vad skulle det kunna vara för åtgärder från andra EU-länder? Ska vi, ska vi gå i borgen för Grekland? Ja, det, det, det får vi återkomma till när de själva har kommit fram till att, att, att de kan hantera det här. Det, det vi andra har fått göra när vi har fått sanera våra offentliga finanser det är ju att höja moms. Eh, Satser, det är att höja arbetsgivaravgifter, att förstärka fastighetsskatter och, och minska våra pensionsutgifter och våra olika transfereringar till hushållen. Så att det, det är där de måste börja. Sen kan man börja diskutera vad vi kan göra för att stötta dem. Hur stor risken anser du för att andra länder med krasslig ekonomi ska smittas om det går riktigt illa i Grekland om de inte lyckas få någon ordning på sitt ekonomiska torp? På ett sätt har ju grekerna lite tur för att nu sker ju det här i en situation där återhämtningen i Asien är väldigt stark. Vi får nya data som tyder på att det går som tåget i Asien. Det ser relativt lite bättre ut än vad vi kanske har trott tidigare i USA och övriga Europa ser ut att stabilisera. Så att vi ska säga att vi har en stark återhämtning och det kommer i grunden hjälpa grekerna. Men, men de måste få ordning på detta. Och i det ögonblick, man ska säga att återhämtningen är en... en Dubbel, har dubbel mening för dem därför att i det ögonblick USA börjar höja sina räntor för att hantera en, en, en stark återhämtning ja, då kommer trycket på Grekland förstärkas ytterligare. Mm. Men smittorisken Ja, det är uppenbart att det smittar mot Portugal, det smittar mot Spanien. Det har slagit igenom på ungerska, och tjeckiska och polska räntor. Mm. Eh, trots att man både om man tar Ungern och, och, och Tjeckien som exempel, att det är länder som faktiskt har haft rätt god aning på sin ekonomi. Mm, mm. Men hur allvarligt är det, det? Det låter ju som en lavin. Så det skulle kunna bli en liten lavin av det. Nej, man måste vara nyanserad. Grekland är en liten del av världsekonomin. Eh, Frankrike, Tyskland, eh, Italien, England är så att säga, de stora ekonomierna i Europa. Det utgörs, de utgör säkert tillsammans med Spanien en, en procent av, av det samlade produktionen så att Grekland är inte avgörande men det är klart att vi kan ha en situation där vi får en återhämtning med rätt mycket ska, ska upp i form av finansiella bekymmer kring Grekland och ett antal andra länder mm. men, men placerare och långivare är ofta rätt nervösa typer så som överreagerar på små saker Grekland kan ju liksom bli en oroväckande symbol Ja, så kan det vara. Men samtidigt kan man komma ihåg det som, som du framhöll här, höll här inledningsvis. Nu ser vi en viss förs försvagning av euron. Det är ju inte heller onaturligt i ett läge där man får mer bekymmer. Och det är klart att det är något svagare euro underlättar för Europa att komma tillbaka i, i världsekonomin. Mm. Om man tittar på det från ett annat håll Om Grekland skulle få hjälp ut Ur den ekonomiska knipan av andra EU-länder Är det då inte risk att de övriga Olycksbröderna, om man ska säga så Och olycksystrarna som har levt över sina Ekonomiska ramar, att de ställer sig tiga kön, det vill säga Du får samma moraliska kollaps bland EU-länder Som man brukar säga att bank- och finansvärlden Drabbas av, moral hazard Heter det på utrikeska Det går alldeles utmärkt att ta för höga risker för staten Och skattebetalarna och kommer att rycka in om det går åt pipan Finns det en sån risk här? Alltså erfarenheten av nästan regeringsprocesser är att de är brutala, plågsamma och sätter det politiska klimatet för kanske tio år framåt. Det är mm. klart att grekerna har någonting väldigt besvärligt framför sig och mm. det finns inget, ingen regering som frivilligt sätter sitt land hoppas i alla fall i, i, i den situationen. Så att eh, Även om vi skulle göra ytterligare gemensamma stödinsatser så är det här, det här är, det är en mycket plågsam process framåt för Grekland. Så att eh, i, i grund och botten tycker jag att jämförelsen halt, haltar lite i så mått att län, för länder är det här med finanspolitisk sanering väldigt plågsamt. Mm. Men det är ett argument för att inte så att säga i förtid gripa in och assistera. Jag hör det argumentet bland en del europeiska kollegor. Jag är skeptisk till det att det första som måste ske är att de själva tar tag i problemen. Det i sig kommer vara så besvärligt att, att det finns ingen som känner att ja, det här verkar vara så det, det verkar ha gått så lätt för Grekland så nu, nu försätter vi vårt eget land i den här sitsen. Det, jag tror snarast slutsatsen är, i de flesta länder blir att aldrig mer igen. Vi vill inte hamna i den där sitsen. Mm. Man kan använda Grekland som, få, som fågelskrämman. Jag, jag med, tror jag definitivt till exempel lättare islänningar, svenskar, finnar och danskar har dragit slutsatsen att är det någon lärdom vi ska dra så är det att vi ska ha ordning på offentliga finanser. Mm. Grekland tycks i alla fall vara ett exempel på det som kritikerna varnade för eurodebatten, att EU är inte ett optimalt valutområde, det vill säga att de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan länderna är för stora att det kan ge vissa länder stora problem. Visa inte här att kritikerna hade väldigt rätt. Ja, samtidigt ska man komma ihåg att det ett antal länder utanför euroområdet som har haft minst lika stora problem. Som sagt, Island och Lettland hamnade i stora bekymmer. Så att missköter man sin ekonomiska politik så grovt som greken har gjort, då får man stora och plågsamma problem. Och jag tycker att den centrala slutsatsen för svensk till är är att med eller utan euromedenskap ska vi ha en väldigt, väldigt god ordning på vår offentliga ekonomi. Om vi fortsätter lite på det här spåret ett annat argument emot i alla fall i den svenska debatten är ju att eftersom värdet på ländernas valutor inte längre kan ändras så kommer en, en sämre ekonomisk utveckling i ett land istället att resultera i högre arbetslöshet eller lägre löner. Och precis det händer ju i Grekland nu och grekerna är rasande, det är nya strejker mest varenda dag. Är det ett pris som är värt att betala? Alltså, som helhet har väl nog arbetslösheten under sen vi fick euro gått ner i Europa men som sagt, alltså, här talar vi om en exemplös misskötsel av en ekonomi. Den leder till väldigt plågsamma förlopp. Och jag tror att det, det, det, det, det är så att säga, med eller utan euron får man där. Euron ställer till ett extra bekymmer för dem. Därför att om man inte håller ordning på sin inflation och sina kostnader tappar man i konkurrenskraft. Så att det ställer särskilda krav på länderna som är med i, i euroområdet att hålla god ordning på sin ekonomi. Mm. Ja, men du, du säger att arbetslösheten har gått ner som helhet men, men... Effekten, funktionen att, att i brist på justering av valutan så blir det drabbade istället eh, löner, arbetslöshet och så vidare, den finns väl där. Ja, och ekonomi är ju ofta sådär att det inte är svart och vitt utan å ena sidan har man det problemet å andra sidan har man vunnit att vi nu går igenom en kris utan riktigt allvarliga valutakriser i Europa och det mm. tror jag har gynnat oss vi har förmodligen vunnit en del i termer av minskad inflation och med vad det har inneburit i risker för, för Europa så att det, världen är inte svart och vitt. det finns ett par argument för och det finns ett par argument emot mm. Jag tog, jag har, jag ska pressla lite med papper här um. Jag tog fram ett snyggt diagram innan jag kom hit ur kron, den svenska kronkursen gentemot euron under den ekonomiska krisen. Den, kan du utan till. den visar alltså väldigt grafiskt snyggt att den svenska kronan under den värsta krisperioden har tappat väldigt mycket värde gentemot euron. Det har, ju, har inte det hjälpt oss ur krisen? Har inte det varit bra det? Ja, vi har för första gången kanske i modern tid haft en situation där penningpolitik, finanspolitik växekurs och... Alla delar av ekonomiska politiken gått i samma riktning. Det är klart att det har underlättat för oss. Nu ska vi dock se att, att vi får jämföra lite med Finland. här. Nu ser det ut som även de får en väldigt kraftig återhämtning. Så vi ser se var, var vi står i detta. Men det, det ser ju ut som Danmark, Sverige och Finland har haft ungefär en liknande utveckling trots att vi valt lite olika växtkursregimer. Mm. Borde Sverige gå med i euroområdet tycker du? Jag tycker att vi på sikt börjar det av politiska skäl. Jag har varit väldigt tydlig med att jag inte tycker att det här är primärt en, en ekonomisk fråga. Det, det kan på kort sikt var, finnas fördelar med att stå utanför och, och det har vi kanske upplevt nu. Eh, men det finns på lång sikt vinster med handel. De är inte väldigt stora men de finns där. Och, och sammantaget tycker jag att man ska väga ihop det politiska och då tycker jag att vi ska gå med. Men de ekonomiska argumenten är, tycker jag inte är inte avgörande. Mm. Men visar det inte exemplet Grekland att riskerna är väldigt stora? Andra sen kan man vända på det och säga att exemplet Finland visar att man kan klara en sån här att vara med i euron har en väldigt stark ekonomisk utveckling också. Så att man ska inte förenkla så mycket. Det är, Lettland har varit utanför och fått bekymmer. Litauen och Estland likaså. Så att det, det är inte så enkelt. Vansköter man sin ekonomiska politik då får man bekymmer. Mm. Du säger att, man, att du tycker att man på sikt ska gå med främst av politiska skäl. Men ska vi gå med i solidaritet med Grekland? Jag tycker det är ett lite märkligt argument. Jag har sett att någon har använt det. Att, för vi, vi har ju inte låtit vår växelkurs falla för att skaffa oss själva fördelar. Vi har en penningpolitik inriktad på låg inflation. Sen får växelkursen röra sig som, som marknaden säger. Det är, så att, det är ju inte något instrument vi använder. Jag tycker vi ska gå med därför att jag tror att Sveriges enda plats i världen där vi kan ha en, vara del av en global diskussion. Och det måste vi som litet öppet land vara. Det, det, det är EU. EU och euroområdet är så att säga, vår plats. Vi har USA, vi har Kina och i en allt mer bipolär värld måste Sverige ha en, vara med i de här diskussionerna och det kan bara ske via eurogruppen. Mm. Men för dig och andra som förespråkar ett, så småningom ett, en anslutning till euron, det måste väl onekligen vara så att just den pågående eurokrisen och exempelvis Grekland gör argumenteringen svårare. Man kan vrida och vända på det där. Jag tycker att det som nu sker i Grekland är ett väldigt starkt argument för mig när jag vill ha starka offentliga finanser. Det är, det är min mm. allra tydligaste slutsats av den här krisen att vi ska komma ihåg det här som nu sker när folk kommer att säga att vi ska sänka skatterna eller öka utgifterna utan att finansiera det. Tack finansminister Anders Borg. Ekonomi Ekot lördag är slut för den här gången. Hör oss igen nästa lördag. Vill du lyssna igen finns vi förstås alltid också på webben och som poddradio. Jag heter Staffan Såning. Tack och hej.